دا هر قسمہ اسلامی کے ستو دا پارا دکان پتا یاد درائی پاک خیبر اسلامی کے ست مرکز دا قصہ خانہی نشاطا کا باڑی بازار دشاور شہر دا جان محمد دکان موبائل لامبر دے 0-321-9-94-8 اسلامی کے ست مرکز دا قصہ خانہی نشاطا بازار دشاور شہر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب أليم فده آیت کی ده اهل کتابو دا يهودو د يهوبل خراباي بیان دي له صحابه کرام ردوان الله تعالی علیهم اجمعین یو طریقہ او وغدا چې کلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کو او دیوبو په خبربا نه پوها نشو خبرب اور تا اور ولا نو دیوبا عارض وک راینا او دراعنا ما نداوا چې زموږ ریعایت او کاي نم تعلق صبر او کا چې موږ په خبره باندې پوښو يهود بکه نستل نو يهود د دې لفظ غلط معنی استعمال او فروغ یو خدا چې راعنا خدای عربي لفظ دی چې دا غي معنی ده زموږ ریعایت او راعنا پا عبرانی جبکی سپیح او بیوقوف تاوی لکی گی دیو بتم اغم معنی اغستلا ای زمون بیوقوفا نعوذب اللہ او کلبی دا سکارو کچھ دا راعینا دا عین زیر لبی زور ورکو راعینا او راعی وی لکی گی شپن کتا نی ای زمون شپن کیا تبارک و مؤمنانو ته حکم کو چې تاسو د لفظ مې استعمالوي دا داخله لفظ او بهترین لفظ او دیو خراب کو د خرابی معنی لپاره استعمال نه تاسو مې استعمالوي تاسو انظر نا وایو مونږ تلګ انتظار دا راعنا موایې فرمای یا ایو الذین امنو اے مؤمنانو لا تقولوا راعنا موایې تاسو کلمه راعنا وقولو اوائی انزرنا انتظاروکا مونتا لگ سبروکا مونتا چمونگا اغسیات کو کم چمونستاسو نا اوری دلی دی وللکو اسمعو او آوری یعنی خبره منی وللکافرین عذاب علیم او دا کافران او دا پار دردناک عذاب دے ما یودو کفرو نقوخي أغي كسانت كافران دي من أهل الكتاب دي أهل الكتابونا ولا المشركين ون دا مشركانونا أيو نزل عليكم سشي نقوخي نازلي دل فتاسو بني من خير دسخ الخير دا خير نمراد واحدة دا واحد نازلي دل نقوخي ديو من ربكم دا رب دا ترطنا. دا ولد ديو دي. والله يختص برحمتهي او الله خاصکی خپل رحمت باندې یز رحمت نه مراد نبوت تلطا می شا اغسوک چفخه شي والله ذل فضل العظیم او الله دې لوی فضل والے دې جو یو پرسوال وکاو او غسوال بداو چې دې دې د الله کلام او حق دې او کلام د الله دې نو الله خپل کلام کې چې مخکيني کلامونو کې څه خبرې وې پتورات کې هغه ولې منسوخ کړې بیا قرآن کریم همداله الله کلام منصوف چا اللہ پخپل چی دی نو هغه خبرې هغه قوانین هغه سچو د پیولې منسوخ شوي یادار چې الله خپل فرمایي چې دی اهل کتابو د کتاب خپل کتاب نوې حصہ هي بدل کړې و که دا د الله کتاب دا به د ذهنون نووللی مخو کې د هیر د دا بشماه سوالات او شوشی به دو پرېښی چې د خلکو برونو کې شکونه پیدا کی کم ایمان والله خلک به ایمان نهواړي الله تباره کو تعالمو منانو ته خبره وااضره کړه مع نن څخ من آیتین هغه چې مون منسوخ کو یو آیت او نېمون یر او د خلکو د زودونه. ناتب خیر منھا نو داغي پزی بل خو قانون راوړو او مثله ها یا فشار داری او دا د منسوخ کیدو خبره دا وړه سادهغه خبره دا ډاکټر لته مریض لاش ناولیو نوڅور کی او ورته وای ته پینزلس روزیپس بیا راځي ډاکټر تخپت را پینزلس روزیپس بده دی مرز نوعیت سیی بیا به زکمانوس خبر کومه هغه وستنه را به دندزرو دي پس کار کړي یا میاش پس او چې دې مریض راشي او ډاکټر او تر نسخه بدل کړي نو بیا سوچ کوي ځان لباز مریضان تاسو بللي تاسو چې بدل کړه مطلب غره چې په ټولې دماغ کار وای کارت نه لکړي هر ان کی خبره ده سي نه خوده دې تفصيل ډاکټر چا ته خای نه اونره دې زرو دي تاسو دا تفصيلات بیان کړي ستا مرد بدی آت تاورسی بیا بتالا اغا پلانه پلانه دوائی درکو الگواری بیا با اغا پلانه دوائی درکو بیا بده دی تفصیل تحاجت نئی خدا دا داکٹر دا نا پوهای خبر ندا داکٹر تا پتا دا چه وست دا نسخه دا شد روز پس یا میاش پس وبل نسخه دا نا چه داکٹر پوش شوه دا دے پوها دے خدا تا نی پوها شوه نو دا ته الله نظام دی الله صفته دا دا تدریجی احکام دی اوس دا یو حکم دی او دا زمانہ چې تیر شي نو هغه وخت به ضرورت د بیج دا حکم دی په دې طریقه عملي کړی شي بیا بل زمانہ کې دا دی په دې طریقه عملي کړی شي نو داغه احکام دي تدریجی تدریجی احکام دي دی نو دیوبوی دا ولي الله حکم جواب وکړو ومو کوم شیه منسوخ کو دا ری په زه به فرین دا رینا یا کوم اسکندری په شان بل قانوني ضرورت دا غه علم تعلم آیه څنګه په ویږي ان الله یفنی الله پاک علا کل شیء قدیر په هر شیبه قدرت لري علم تعلم آیه څنګه په ویږي ته دا ته نشته دي ان الله هو ملک السماوات والارض یقینا الله د پاره سدی چې په ان الله د بار دا اسمانونو د زما کده و معلکم ونشتری استاسو د فار من دون الله د الله نه بغیر می ولین سبدوس ولا نصر و, و مددگار دا دوانا یو و ولی او مددگار د دوړک سره سوچ معنی تقریبا یو جوړیږي په معنا کی باریک و نه فرق ده ولی هغه دوست ولګيږي چې په خطرې کې باندې ستاره zarar ته پکې فخطر قبل زرر دپکې او نصیر مددگار هغه چاته ویل کېږي چې تاسو ضرر دپکې په خپل قوت باندې نارت ویل مددگار او نصیر اسې دواړه ویل هم حمايتي او نصیر مددگار هم دري دونه ايتا سودا غواړي انتس ال رسولکم چې تاسو تطوسو کې د خپل پیغمبرنا کماسو ال موسا من قبلو لکه څنګه چې سوال شوه د موسی علی السلام رضی الله عنه مخ کې چې ویدا الله را تخکارو خو مخامخ دی وینو تاسو موږ سیسه ته پوسونه کول غواړي و ميه تبدل الكفر بالايمان هغه چې بدل کو کفر د ایمان په بدل کې فقد ذل سوا السبيل دوی واوړي د نه غلارنه ود کثیر من اهل الكتاب بیر رخو ان له خي دیر خلق دا اله کتابنا سش سخ خي ارمان لو سده لو يردونكم چیکاش تاسو واپس کی من بعد ایمانكم ستاسو د ایمان نه پس کفارن کافرن ان د ایمان نه پسم بیرته کافرن کی د دیر لو ارمان ده حسد من عند انفسهم دا وجد حسدنا د یو پرډونو کی کوم پروت ده من بعد ما تبيين لهم الحق د دینه بس جاوی ته حق واضح شوه دی یعنی اسلام فعفو د یودنه بهود خبرو بس عفو کا و اصبحو درگذرو کی حته یاتی الله بامرې تر دې الله خپل حکم راو دیگی اند د یونه د انتقام غصه اجازه در کې الله نو الله به اجازه تو حکم راولې ګو چې د مدلین د ټولو باسه لری کی ختمې کی ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه او موږ قائم کي او زکات ورکوي او ما ته مقدمو لنفسكم او هغه چې تاسو مخ کې د خپلو ځانونو لپاره من خير سخر مې کی مالونه هرڅ چې تجدو عند الله تسبب يا ميدا الله په رزانه ان الله بما تعملون بسير یقینا الله بالغ سبج تاسو کوی لې دون کېله وقالوا او دیووبوویل دا خبر مخ کتيرم شول دا قران فال بازه گزاره لي يدخل الجنه نبداخلي کی جنت الا من كان يهودا مگر هغه څوک چې يهودي نه په جنت دا به يهوديان وي او نصارا انوربوینا هغه څوک په داخلي کې چې هغه نصراني بل څوک باندې ورتا الله فرماییل تلک امانیهم دا د دیور دي دی دا دې او اراد دا باطل دا ویلي قل ورته وایا ها سو برهانکم راوړی تاسو خپل دلیل ان كنتم سوادقین سنقلی سن ساقلی دلیل خو پکارد کنا ان كنتم سوادقین کتا سورشتنیه بالا ینه داسې نظر څنګه تاسو وای دا تاسو څنګه داوی کوي دا سې نه در جنت تبسوک زی اجر بچات ملاویگی من اسلم اغ سوق اسلم جزال اس فارو اسلم و اس فارو ذات خپل مکمل طول لله الله تا او پداسه حال کی وہ هو محسن محسنو دې محسن د محسن مراد موحد چ دې د توحید اقرار کئ او د توحید اپ ساتی د لالب وحدانیت بني ایمان لري بل هو اجرو عند ربه ندد اجر دد په ربه سره ولا خوف نبو سره خوف یرا علیهم بدیو باندې ولاهم یحزنون نو بدیو غمجنې دې خوف او د حزن تشرید بتاسته معلومی خوف د زړه هغه کیفیات څه ویلې کیږي چې د صدمه دراتلو نمخ کی په ځل کی د هغه کیفیات چې د سدمې دراتلو نمره کله زړه عارض ده د تخوف وي پلار بیمار ده یاره د چمړ نشي د تخوف لکه وي او چې کله صدما شي د سدمې دراتلو نپستکم کې پیړ زړه عارضی دي ته لکه وي حزن داده غم نو پر دراتلو کې نه چې یاره داده خو او پتیر شوې باندې کې کم کې داده غم نوبه بدیو باندې هرې او نوبه بدیو باندې غبی دراتونه کینه به یریګینه او د تیر شوی غم بلې وقالت الیهود يهودیا نو ګویل لیست النصارى ندید عیسايا نو على شيء شیئن پس شید د دینې دي د دیوسته دین نيشته ده وقالت النصارى ویل بنصرانیانو لیست الیهود علا شیئن ندید يهودیان پس شید دين دینې د دیوسته د دوواره خبرې يهود غود بهوي د ناره او سینشته نهاره ووي د یدو سین نشته او پهېځ کې دا دوواره رشتتی دي د د زره کو د دواه ریا وي ځکه چې د ی غوت پر رشتتیا او ده او ز دی شته او یو بل د دا چې دی د نیشته د دواړتی کوي دا یو زیره چې دواه رشتتیا ویللی ديوا هم بیتلو نل کتاب او ها دا د چې د کتاب للی. کدایک قال الیذین لا یعلمون مثل قولهم ام دو دوجره داوی شروع کړه وستاس د دین نشته بل وستاس نش نشته لې مشرکان د عرب جو چې اس په اسلام ورتنه نه پویل او یم دا خبر شروع کړه کدایک قال الیذین ام دغرنگی ویلا که سالو لا یعلمون چې نه پویل مشرکان د عرب مثل قولهم وشاند وینا د دیو اغه وځي تاسو دواړه پیس نه مونږه یو په اصل کې اخلک وای د یو په قربل په قرببدشي خدابکور ولاشي د دواړه بدشي تاسې کنا نو د یوو وړه دواړه چې تاسو و دواړه مونږه خایو هر څراوی زخه بل وای زخه ما نو ماغه خلق جهدي سره له څه تعلق نه اغم په کې خپل ټوټه وړ کوی چې تاسو ډاړه دواړه نه یې مونږه خایو د ټولو نه فالله يحكم بينهم يوم القيامه ولا بحكم كي بيسلبو كي الله د دې په ورځ کې قیامت ورځ په في ماکانو فيه اختلافون هغه ستکه چې دې په کې اختلاف کو او من ازلم ممن الله او سوق دې دې لوی ظالم دا من کې خلق د جمعه د الله د سن اي ذکر په اسمه يا د ولي کيږي نوم د الله او ساعات په او کوشش کیجو پوره نوولو داغي کی دا د دینه مراد د خلق مراد د چاچ بیت المقدس را نکړې وو هغه خلق مراد د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د حدیبیه په مقابله د مسجد حرام نه به نکړې او د دینه رستا غټول خلق حکم عام دے چې کمز کم, کم د جمعتون نه خلق بندول کیږي او دورانولو کوشش کیږي ټول ته مراد دی نن سبات امریکانيه نن مرادي د عرق طول جمعه تو نه وران کړي دي او طول جمعه نو ګنن د امریکي پوه مرکزونه دي او منځونه په کېنده کې شراب خاني دي بدکاري دي دا غوي اړي دي دا طول مراد دی او پدې زموږ په وطن کې مقصود د جمعهت نسوک بند کیو د جمعهت دورانولو کوچې شروع کی اغم ته مراد دی طول دا غقص نبل ظالم وسو کې چ خلق د الله د جمعه تون نه بند کی و کم کی د الله نوم یاد کی او داغه دورانولو دا کوشش شروع کی داړې دا لوی ځالم ده اولایک ما کان لهم اید يدخلوها دا خلق د جود لپاره مناسب نه دي یی د حق نشته رجدي ته نوځي الا قائفین مگر په دې سال کې بدنص یریدن کی دېوب د خوف سره راضي دا نچو حکومت او اختیارات او قدرت به لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خیزیون وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ده پاره په دنیا کې شرمندهگی ده رسوایی ده او لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم او ديديو ده پاره په پا آخرت کې لوی عذاب ده او ديديو ده پاره حق ده شرمندهگی ده چې شرمنده بشي او که مسلمانان راجم شو او ديديو شرمندهگی په خپل زان راوچ ولا او دې په ځان باندې وچت کړل او په شای کړل چې خیر ده د جمعتون امراله وراناو دا کور را له او دا سمره مستلمانان چه زمونگ استاسو بدی شاقام را لوجنا نو یقینون بدربانی غالی بی بیا اللا خودیو تا شرمندگی رسوائی او دا دیو زلط مقرر کرده ده نو کتاخ پلا زاندی حت نورسه دا دیو نزیاد دی زاند زلیل که دیو تا دیو چه دا دو عرصه دا ماستاشو ما نو کل کل کل کل کل که ای که نا وی دا سڑه دا, دا دا کور حق کورن ملاویګا نو هاوس بیلډینګ والر ورزین سٹیټ اپ سرتور شمه تا کور راکه نو چاته کور ملاویګي خکور وینځب دي خراب کیوسیګم د خپل سیډیارټی د پلانی لور کوم نو د مسلمانانو سیډیارټی دا دیوبو اوچتی دیوبو غالبي دا ټول خلق نور په ذليلي وقد اخفض السندارتي د خپل لاسبله ورکی د دې ذلت دی ذمہ دار سوق دي د پخپل لري ولله المشرق والمغرب د دې زنه دی اخواته چې د ګروستر تحویل د قبله حکم را روان دي د قبله د بدله حکم را روان دي دې ځکه دی قاعده تمهیدي خود او دا تمهید د دې لپاره چې د مخکنه یو خبر استاس بزهنونو که سفاشی چی کم حکم را روانده چا غیط تیار شی او دا غیط پارده نظریه پا کارده چه اللہ پا یو جهد که محصور نده پا یو طلب که محصور نده بس دا خود عبادت دا توجو برابر اولو دا پارا او د دیر طول امت دا وحدت قائم اولا دا پاریو ذریه دا دا یو وقت بلاد نور الله په طرف کې معسور خو نه ده چې کوم طرف بغغوارې مګه ټکلې بس ما طرف څه ده فرمایوالله المشرق والمغرب خاص دا الله د پاره مشرق او مغرب دا ټول د الله دي فاينما تولون کوم طرف ته چمتاس مخ کوي فسب وجه الله نو هر طرف ته ده ذات د الله ان الله واسع عليم یقینا الله وسيع علموالده وقالو دی ويل اتخذ الله ولدن الله نی ولید نظام د پاره بچي سبحانه پاک د الله د بچينا بل له بلکې د زړه د پاره دي ما غس في السماوات والارض چې پاس ما نو نو فيديو پز مګګري څنګه ولدي ملکن خلقن عبيدن ملکيتم د الله د پیدائشم د الله د او د ټول غلامانو صاحب د الله خدای کلو لہو قانتون د طول دا دا دا دا پارا قانتین تابدار فرمان بردار دی بدیع السماوات والارض اثر نو پیدا کون که دا سمانونو دزمکی دی مخی حسم نو و اذا قضا امرن و کلچ پیس لو کدی اوکار فا انما یقول له نیقنن اه تا اوائی بس ور تا کون ش په ی کون نوشي دا ش نوشي زمون د پهول له پرده نور دې تا جتي چې ورتواي چې کون بس رکم را کار رادو کې کار شوي وقال الذين لا يعلمون او ويل وغه کسانو مشرکان د عرب مرادي لا يعلمون چا وي نفذ لولا يكلمن الله ولي خبر انك يالله پاک زمون سرا او تاسينا ايه یا ول نرازی مونته یو نخه چې مونته یو نخه دې لته مونته یو نخه ولې نراوډې یا رسول الله خبرو کی یا یو نخخ کارم تراوډه چې تاسو په نبوت باندې دلیلي الله فرمایي کذالک قال الذینهم دغرا جویلی واغه کسانو من قبلهم تدون مختیر شوی دي مثل قولهم فشان د ویناده دیو تشابهت قلوبهم د یوه ځلون د یو بل سره یو شان دي د ځلونو نامراض د دېو ځهنیات د اصل کې د یو ځهنیات مالکاندی د پخوانی کافرانو نه نه ني کافرانو د پخوانو کافرانو سوالات او د نننو سوالات پخوانې پروپاګاندا وستهنې پروپاګاندا یو ده ځکه د ټولو ځهنیات یو ده ځهنیات یو ده د اسلام په خلاف یو زہنیت دیجدہ غفوں سے پورے کار فرما دے خو خلق پوختوں کے خلق وئیگا نا خلق غر یا خو کتے بدل شویدہ بس دا کتی صرف بدلیگی نورم اگا خردی چلگیا دی سکمی گڑی وڈی جاوی ویلی نو دیو ام اقا گڑی وڈی وائی ام اگا تبيننا الايات يقينا بيان کړيدي مونږه آياتونه نفي ل قوم يهم يو كنون په دغه غقام کهو يقين کوي مونږه په احکام پر پورا بیان کړيدي ان ارسلنا يقينا مونږ ته لګله رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلي ورکوله کیږي يقينا مونږ ته لګله به حق په حق ان ترشت نه پیغمبر بشيرن زير وركون کې سوق و نزییرره نو يرهون کې دورناغس چاال لره چېوننمني ولا تصل عن اصحاب الجحيم اوستانانه به تپوس ن کږې د جههننم والله بباره کې ون تر د عن او تری پرذا کوو پهې کولهیاشي نو چرتهم د نه نشي ولا تر هرګز برزي نشي کستان ع و يودیان نه او نهصرانیان و یو شرط دې پيوشت راځي کیږي <تصفح> او شرط سره حتا تتبع ملتهم تر دې چې تداهوی ملت قبول کې داوی دین قبول کې او د ټو د نن یو نه هر یو بدرنا له راځي کیږي دا, دا, دا, دا هغه کی قبول کې نو که يهوديان خوشاله ول غاړي نو الهه خوشالهږي جته يهودي شي او نصرانيان خوشاله ولغړی نو الودر نه خوشاليږي چې تر نصراني شي ذکر قرآنی کریم رازیبه ایتونه ومَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ چې تاسو نه د دې يهودو سره دوستي وکړه نو دا د دوی سره رستا څونه ده دا یې په مکو دا زمونږ ده دا د خپل اسلام سره وټه وټه دا یو لري نکي نه ده دا د غوی ده دکه دلتم الله تبارک ک تاله فرمیل چې ټول ملتې له خپل کړړ نه نه خوشاديې درناقول ورته ووا ان د الله یقی نه هدایت د الله چاغ اسلام دی هو ام دقا سوا دا دفه هدایت دی ددي نوا چې س غ ټوله ګمهه ده وله ان تبا ته هوا او ک چېتاب بدارو کې د دوو د خوا شاته رسط دا اغن جاک من العلم چراغل تات علم مالک نبو استاد پار من اللہ دا اللہ را طرفنا ممولیین حصوک حبایتی ولا نصوی رون مددگار الَّذین اغذر خلق اتیناهم الكتاب چو ورکڑ داوی تم کتاب این تورات یتلونه دیو لولی اغیلرا حق تلاوتی سنگ چې د تلاوت حق دے دا الوستو چی سنگ حق دے او دا الوستو حق دادے چداغه حلال حلال وګڼي او حرامي خراب حرام وګڼي دا ده قرآن په مبارک نبی کریم صلی الله ورسول پرمای ما امن بالقرانه من استحل محارمه اگر چې په قرآن ایمان نه دی راوړې چې د قرآن حرام حلال وګڼل د ایمان نه دروغ وې دا اقرار شیکې نو قرآن چې څه حلال کړی دی اغه به حلال او څه حرام کړی اغه به حرام نبهار ټول ژوند په حلال او حرام کې تمیز دښتې قران ستا حلال ویلو ستا حرام ملي او زه مسلمانم او زه په قران باندې ایمان لرم نو دې ایمان نه ویلې کیږي اولائک یومنون به دغه خلق چې تورات سې سې څنګه چې داغه حق دی غسیلولی دغه خلق یومنون به ایمان راوړي په دې قران ذکر او صفه خبرې تلې کېل شوې ومن یکفر اواغ چاچی کفرکو بهی فدی قرآن بانی فا اولائک هم الخاسرون ندق خلق تاوانیان دی یا بني اسرائیل اذکرو اے اولاد دی علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی نعمت زمان التي اغنعمت انعمت علیکم چی ما کردی پتاس بانی وانی فضلتکم او تاس ما غرکڑی وی علالعالمین پر طول مخلوق بانی پر زمانہ استعفوا زمانه چې کوم سمره مخلوق په ټول کتاب ته له بهتري درکړې او په نبوت باندې واتقوا یوما او ويریږي ځان بچ کې د عذاب د اغه ورزنه لا تجزی نفس عن نفس شيئا چې شی بدله بنش ور کوله هیڅ یو بلکسنا بل قصنا شيئا ما ورس شي ولا يقبل منها او نبشي قبل اولاد اغوینه د دې نفس نه عدل سرډالی چې پانی غلط ورپې کنه چې پانی به نه قبليږي ولا تنفعها شفاعه او نفب النور کې دي نفسه کیسه سفارش ولا ويمنصرون او نه به د یو سره مدد وشي د دې پورې د دې خبرې بیان د بد اسرائیل د دې کې څه تکمیل حقوق د دې نه پسیه و بلغه بره هغه خبره, خبره داتشي مشریکان د مکیو وی مونږه د ابراهیم السلام په دین باندې او مونږه ملت ایبراهیمی د زمونږه الله تبارک وتعالى د ابراهیم علیه السلام واقرم له په تفصیل سره دلته بیان کړی دا چې ابراهیم السلام سو کو دیو بوي یاقوب السلام مونږ ټول خپل اولاد د دې وصیت کړو چې تاسو به يهودیت اختیار وئ داغه ټول بیان دلته الله د ابراهيم عليه السلام هغه خبره او د هغه واقعات چې څنګه په مختصره هو هر طرف ته اشاره کړې دی فرمایي وای ذبتلا ابراهيم ربهه بکلمات فاتمهن یادګا ورځ آزمائش کړو امتحان کړو په ابراهيم عليه السلام باندې دا غ رب دا غ زه دي چې که کې موږ لګو نه غلطیو خبره ډېر لري او چرتا ابراهی موموی او اغلطا ربهوی بیا غلطی گو با معنی بدلی گی با در دیواجی نا الفاظو خیال کوئی او کله کله چې سڑه الفاظ اوخه دیزک دا غلطی کی نو اکثر بیا غلطی سڑی نا کی گی خطاسو تا توجو کوئی چه غلط و ایزی بتلا یاد که وخ چه امتحان کڑیو په ابراهیم علیہ السلام من ربهو دا غرب بکلی ماتن پایو سو احکام باندې دې کلماتین پایو سو احکام دا احکام سو نو د دې خبره ټول تفصیل قران کریم بیان کړی دی خدای ابراهيم عليه السلام ژوندم دې راجی بجوندې دا د الله عجیب موحد بنده دی چې د توحید ډېر خبره مدرسته توحید څنګه کوي نو د ابراهيم عليه السلام لريزکی توحید څنګه دی ساسوګل د دنیا د نقشوګورې چرته او په دې نقشکه د اورنومې خار دې په ایرال کې ډېر مشوره خرخ خارلو شوې ده د دې اورنې ابراهیم علیه السلام د پیدا شوې ده هم درته یو واز دي هیڅ کو سره نشته ده خو دې ټول ارسو دی دی بوتان او تاده بت پرستې ته او دا ټولې غلط کړنلې دي د ذهن کې دنا الله تبارک وتعالى چې کوم صلاحيت خوده ده ام عقل سليم چې چړتمنه هغه د سیله کړی ابراهيم عليه السلام په شان ټول قوم مخاصم کوې داسې دي ما هذي تمالث التي انتم لها عاكفون او به دا ټول بوتان د دې مات کړی دي د دینه بس بادشاہ او د پلار او دا ټول چې کوم ارباب اختیار او ارباب سلطنت دیو راج جمع شوی او پیس لکڑی چو ور تیوا او دیو ور تا غرزو و ایز ابتلا ابراہیم ربوه بی کنیمات دا سنگلوی ازمائش دی چی خلق طول راج جمع شوی چی سوزوی ور او ور تا او لڑ دا ور بل او ابراہیم علیہ السلام نئے کپڑی ہو او ور تیور کو نبی کریم صلی الله علیه بر و سلم دغه فرمایي د قیامت پر ورځ کوه ټول خلق هم دسی بره بډن را پاسي چې کپڑے اغوستولې کیږي د ټول نو مخکې بې ابراهیم علیه السلام ته کپڑے ور واغوستول شي دی ورته ور وغورځو خو دی ورته دنه چې ورغه نو خلق سوچ کوي کړه چې وسار څنګه چې ورسوب ملو وره او باسي الله تبارک وتعالى فرشتو ته یو نمونه و خوره جبرئیل راولې غو ورشه مدد وکړه جبرائيل راو رسيده ز جبريل مد الله په حکم باندې راغلي ما پرشتر. او چستا څه حکم یې نو په کار په داو چې کورن شابه زرقوا ورنبهچوا دا چې توګه پرشتہ دی ورتواي اما الایکا فلا اما الایکا فلا هر کتي جبريل هي ساجت مله دشتلې چنه توحید دا د برابرونو پرشتہ را اورسته دا میکائیل چې ګوسپریسا ته حکم کا ورتواي اب ما الایکا فلا هرچتې نشته ارت حاج بره راست میو دی نو بره راست چالي ده نو حکم یې وکړو حکم وکړو قولنا يا نار ورتمي اورا قولي بردا وسلاما على ابراهيم يخشى وداسي يخمنا ليخواني نقصان اوكي سلامتي يا والا جورش بدمي ګلونه سيزي او ور سيزلو نکړه لو يسمع ازيما الاوې مافي امتحان نو کو دا الله امتحان معمولی امتحان نو د دې ور د الاو ان چاله بچکو زور خارې پری خودو را روان شو او دا ټول د اردن او فلسطین دا ټول له علاقه باندې دوړې دا او په هر ځای کې خپل مرکز جوړ کړي دي دا, دا حران یا حران یو ځای مرکز جوړ کړي دي دا غره نص فلسطین کې دا بیت اهل حبرون حبرونوسم غزاله دلت الخلیل ورته ویل کېږي زموږ په خیالوس د دې د خپل مرکز جوړ کړي دي ته د دې نبا مصر ته चले دی او د مصر نبا مکی ته رسیدلی دی او په هر ځای کې خپل نماینده مقرر کړي دي یوځه کې لوط السلام مقرر کړي شرق اردن کې فلسطین کې خپل بچی اسحاق علیہ السلام مامور کړي او بیار راغله مکی ته د الله کو لري جوړ کړي دي دا اوی کې حضرت اسماعیل علی السلام ذمہ دار جوړ کړي دي او د دې دورې مکی بار بار د دین د دعوت یو لوی سرسره بغیر د دې زمانه د وسایل نه هیڅ وسایل نه د دې باوجود په ټوله دنیا باندې یو لوی تحریک دے علیہ دی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کو د دې ازمایښتونو کو ډیر عجیب غوندي ازمایښتونو ذکر کړي جبریل ورتلا غوې چې راز دي زو دا خزو بچیم د ځان سر را روان ک را روان نکړه حاجر اډو تب ماشوم شیرفار ور سره د اسماعیل علی السلام وی راز دي چر چرته زو د تپوس نه کړي تپوسو د جبریل نه هوګره مرګر کم کمزه ته بوزو نه نه ایستپوس نشته ده او پلار کېد سر دو بو والا زیراشی و بدی بکی آبادی ده ازیدہ خونا ده؟ نا نا دا نا ده دا دا مکی دا دشت با یعبان را ورسلن دا پکی سا آبادیشت ده او سم کتاسو لرشی نو دشپی ده تور غرون تسرے گورن گریگی پکی او اس آبادی نشت ده میدان ده ام دی زیتر آورسلن دا پکی سا آبادیشت ده بس کس شوکی نست بس تک دا حسیگو داخذ او بچی کیناست لم دیزه کی او دیزه کی جبریل راه اترزه تا ته خود مترازه تاسو په پکارو کوم اسکم کرا چې داخذ او بچی بدلتی ہی دا مو دشت ته خوشی زیره نو د دیز سره څوک تم تاسو ته زوږی یو دښت ته خپل اخذ او خپل بچی یوځیت به تصور کې بوز یو به یې پریده چې پریخوا د کیږي سره شي د چې دا الله حکم اومدل او جبرائيل ته چې دا بسنګ دا په پاتې کې روان بي وي نه بوتلو خبره واخله جبرائيل به ویلې کنه الله به ویلې کراته سر ځافر الرحمن کو خو الله به ویلې کنه چې وی نه نو ته په سټیج نه شته دي در دې ځان تیاری شروع کړ زمو خلک ته روا دي کنه نو سز کپڑے په برابر کی سپلۍ چړیا کول شروع کی دا کار یې شروع نو بيبي تخولا کچی چڑتا روانے کی کنن تی چڑتا زی تی مونچاتا پری دی اس خبر جواب نو اگر بیا ہوئی دی تی زیر مونچاتا پری دی اب جواب نو رکی آو بی بی ہو پوکنن نوی آخی رکی تی او تا پوستو کو آ امرک بی حیزا دادتا اللہ حکم کڑے دے دقا زیکرہ اگرزی دو جواب او اللہ حکم کڑے دے نامه ورتوی ز بیا بیا فکر ز الله به نه زه کی دا الله حکم ده بس بیا ز او کسوک داوی د ابراهیم علی السلام په ځړکی خاون تخاون منم نوا هغه په دری جذبا هغه محبست فلار هغه په لغینو ته الله څخه خبر ده داسې مینا پرته را هغه دې مینې په ته د ابراهیم علی السلام دا دعاو نه لګي چې څنګه دې کور نه کور خو نو خو دا خضو بچه ای پریخو دو شو دی زید دیو غرن را پناشو دا خضو بچه ای تو اسنخ کاری دل دلتا ادری او دلتا لاسو چد کل ربنا اینی اسکنتو من ذریتی بیواد غیر دی ذرع عند بیتک المحرم اے ربا خپل اهلو عیال خضو بچه دا ټول په یو شړ میدان کې پرې خودل په یو شړ میدان کې استاد محترم کور فاطمه پرې خودل او دا دعاګان یو سلسله درته پوره کړی دا او د دې دعا د یو یو ټکی نه پته لګي چې مين سمره فرته ده خدي موحد د دې خیال قربان دي یعنی کسره د ابراهيم رسول الله داسې څټو لولې نو په دنیا کې انسان ته سمره محبوب سزونه دي سمره محبوب سزونه داس یو شیلشت چې ابراهیم علیه السلام د الله لپاره قربان کړی سخ نه دی او سمره سخت نسخه از ما ایشونه چې کې دی شي داس یو زمایش نه دی راغله چې ابراهیم علیه السلام بیرته شو کړی نه دی او داغه پس د حاضرې سختم پدې ځکه دی چې سخت دي بچته وبخت مشوي نو د تند نه لږ تکول شروع کړي ان قریب کې ریشې مړ شي سخته ده کنا ها جری منده کلی ده و بگوری ده و بنشتی تا صفا غلده ایت خطلی ده و با دیفاق پاسه اکدی نشتی ده بچی تم گوری کرده درین ده پسی بیا منده که بلی غلده ایت خیجی نو مرواده ایره لره و دا خوست نیز دیده چه بعدی جوڑه شوی ده پا دی منسکه کنده و دی کنده تا جورسی ده نو بچه و تنخ ده نو منده کلی. او شیده بلی گونڈه ته وختونه انو بچه مونی دنو لگ پارام لڑا بیا بیا مو بنوي وځله دی زکی چکری و لگو لی وزلا و منڈی والی و دا منڈی والی حاجر وحی دا طول د الله اللہ پا حکم و دا غدر ازاد پار دی حاجر وحی دشت و بیابان کې پاک دا دی منڈو تا اللہ سمرا پا مینه با کتلی پا غوخی سپرا په مینه چې تر قیامت پوری چه خلک خلق نو نو لازم کړل چې دې کوړ تراشي زما د دې بندي یاد تازه کړي تا هم په دغه ځکه م اقشار منډي و هي او په کوم ځکه چې حاضر تیز منډو وهل ده یعنی منډو وهل ده نو هغه ته تاسو منډو و هي چاې ظلم ته پوسکو وچ دلته وو زنانو ته حکم دې منډي بدو هي ناری نه صرف و هي نو دا خو زنانو د په کار د ذکر زنانو یادگار دي مینه زنانو د پر حاضرې و هلبي دا استاد پر دې یاد تازه ک بهر د افسیو خبره خدا وو وانه چکرې وو زل غرزی دل د حاضرې یادگار دی په حقیقت کې د ابراهيم عليه السلام د قربانو یادگار دی دا, دا یو بلا ازمائش وو بیا بلا ازمائش مراغه چې دا بچې لګرشو نو اللہ ور تحوکم کڑه ده ده و زبحکا نو چاڑه را غستی ده او بچی تموائی یا بونی انی اراف المنام انی ازبحکا فانظر مازا ترا بچی فخوب کری نمچ علالوم ده زبحکوم ده نو استار رایس ده خیال ده ده خوب بچی خمداغ بچی دی. او دو دی تربیت تخو ابراهیم علیہ السلام نه د وګار شوې دا تربیت چا کړه ده دا ذهن چا جوړ کړه ده دا مور جوړ کړه دي زنانہ جوړ کړه ده دا د حجری کمال ده مور چې کړه بچی تربیت کوله واړی نو به دا سي جوړي په اوره نور توای یا اب تفعل ما ستجدنی ان من الصابرین پلار وک چې سترته د حکم کیږي پته ورته لار به پیغمبر دی او دا ورته د الله حکم شوې دي نو دا که تربیته نه شوې او حاضرې وته سبق نه ویلې پدې شخص ته هم دشت بیابان کې حاضرته خپل دی پرذ نه غافل نه و او که سترته د الله نو دې پلار د آزمائش تک امتحان سنگے امتحان دے بچے زبھا کئی چاڑے راغست دا پل بچے سم لو سیم لو سترگی او چاڑے پا مری رخ کو دا پلم ما اسلما وطلہو لیل جبین شو او دے پڑ مقسم لو اللہ لورت تیار کو خاله کوی چړې ګو کار نکاو چړې زبحه نکولہ مبيای ابراهيم عليه السلام په غوسه کې چړہ گزار کړه نو په سمندر کې به مایا و لګید نو بس هغه زبحه شو او تر اوسه پورې د مې زبحه کول ندي نشتره ځکه چې ابراهيم عليه السلام زبحه کړه د تر اپد نشي حکمت سره ده او مایا ولې زبحه کیږي دا ر سره په نشته چې زبحه کوم مقصد د ده او مایا ولې زبحه کیږي نو دا ایبراهيم عليه السلام په گزار د مینه یی نه نه د ختمه شوی اتر زبی حاجت نشته زک وی تدونه کوینه نشته به کی او نو د د مینا د دی میدان ایبراهيم عليه السلام سمندر ته چاړه رسول شو او نو د دې ضرورتو ایبراهيم عليه السلام چړه را کو دا سټی پرې او چې څنګه خوشاله شو سترګي وګړو کار مو کو حکم مو من د ی وړلی اسم د السلام روغ وړ د اولاندې او ګټ پروت د زبه شوی دی پریشاانه شو او دی پسې چې کوم خبره د الله د قرآن کریم کې دهغې ن داې معلومیږې چې ابراهیم اسلام د ګټه او درسې پریدي اوملډکو د بچې بیا راسی چلا لي چې کار او کومونه مدلی شو د کټم ک الله اووا چې کمرک دوااز نه پتل نه کې ناد نا. ایا ابراهیم قد صدقت الرؤيا وكذلك النجز المحسنين ندی اواز د پته لې الله فرمای مونږ ابراهیم تاواز وکې ابراهیما بس بس خپل خوب درشتیا نو لاله کړه خوده نت وکړه په خوف کې بس په لاله وږې دې له تا خوب درشتیا او بچیلا لو مقصود نو امتحان مقصودو امتحان کې تپاس پاس شوې امتحان کې کامیاب شو دا ډېر موحد اعظم چې د الله د رضا لپاره د الله د وحدانیت ایمان دې نو دی ایمان په مقابله کې نه بچي دې نه مال دې نه خزه دار نه وطن دې کم شه چې ابراهیم رسول الله قربان کړی دې دا هرڅه قربان کړل الله فرمای ما ورتبه وی انی جاعلک للناس اماما زګر تا د خلکو د پاره امام پښوال د پښوای حقدار د دا الله پولیس باندې سوګره مالون والنه ده دولتون والنه ده حقدار د دا پښوای د امامت د قام هغه سوګ حقدار دي چې د الله د وحدانیت ته شان قایلی ان کل للناس اماما فورا نو سره د خپل اولادم فکر پیدا شو قال و من ذریتي وله ابراهيم السلام او زم ما اولاد بم درغسی قال او لالا نه تقدرنه دا لا ينال عهد الظالمين نه داوا د زم ما د ظالمان سرا داوا د زم ما ظالمانو تبنمه لاویږي نو چستا اولاد که سوک زالبان د داوی سرده دا و آدنه دا دا نیکالو سرده و از جعل نلبیتا او یاد که غوخ چو گرزو منگا بیت الله داکور مسابتا دا کعبه مراد دا مسابتا زید سواب یعنی مرکز د توحید د طول مسلمانانو مرکز مرکزم گرزو لین ناس د پار دا خلق و امنا او زید اپنام گرزو و اتخذو و حکممو کو وکم سره اونیسه می مقام ابراهیمه مقام من زید و دردود ابراهیم علی السلام دا غا کارنه چې په کم باندې ابراهیم علی السلام قدمونه خو د ورډلیو دا اونیسه مصلا زید منز په دی منزو کوي دا غا کارنه هم دی خاصره کې ابراهیم علی السلام خو به ټور زکه ورډلیدای را یو کاري باندې خو د خپل نفي دی دا یو, یو زېواز نه بلکه دا ټول کعبه مقام ابراهیم دی نو کچا ته دغه تنځ دی زې ملو شو او پاسان هم ځکلو شو دا چې مقرچ رښ نشته دی زې خالد دی نو د نزدی وکونوخه خبره ده کله نو ټول حرم دا مقام ابراهیم دی نو چې کوم زکه دی دا دوره کا ته نو د حاجیانو په منسکي د طواف په منسکي چې خلک په طواف باندې ګرځي ته په کې په مانزو درېږي دا هیڅ کاری ثواب نه دی د هیڅ زیاتې ثواب ترنه ملاويږي بلکې د خلکو تنگول او طوابق رکاوټ د دې سزا بد تر ملاويږي نو دا څه کمال درلته بیا رده او دا زې کی مونږ وکړي واحدنا او مونږ حکم کړو اله إبراهيم إبراهيم السلام تر اسماعیل السلام تر سشي انت هرا تاسو پاک کي کور زم ما لتو دپار دا, دا تواف کو انکو والعاکی پینو د اعتکاب کو انکو والرکع السجود او دپار دا, دا رکو کو انکو و ادقال ابراہیمو او یاد کاغا وقتی ویلیو ابراہیم علیہ السلام دعا کڑیو ابراہیم علیہ السلام ویلیو رب ایزم عربا اجعل هازا بلدن آمنا اگرزو دازگے بلدن آمنا دا مکہ اگرزو بلدن آمنا دا امن کور خار امن والا خاره گرزو ورزق اهله او ورکتر دی اهل تا من السمراتی میوی خطاس و ابراهیم علیہ السلام تا گوره کنا دی موحید بند تا بره ویلیو کن دی مامت پا بارکی و من زوریتی زمع اولاد سرم داواد دا اللہ ورطو بلو کن نا, نا, نا دا لا یا نال وحد ظالمان اسر داواد دا دلط چې بیا د رزق دعا کوي نو ماغه خبر اورته یاده ده خبره نو د دې خلکو لپاره دعا نه کوي او وای منعا منهم بالله واليوم الاخر دا رزق ماغه چاته ورکا چې څوک ایمان راوړي په الله باندې دېونه او په رز رسته یې باندې نو الله مداخله ته کوي نکنه خبردار سينه ده قالوا لله ومن كفر اغه چا چې کو فأمتعه قليلا نور بک ما غتا او د دنیا او د دنیا فائدہ ټوله لګی دی دا خو سپیدنه ده لګونی فائدہ ده ثم استره يا بركه غمزه محتاج بکم ال عذاب النار عذاب د غورته وبئس المسير او ډیر ناکار ټکان د رزق دا دکافرانو سره موږ د دیولم رزق ورکو دا, دا دعا چې ابراهيم رسول خداو له مي خاص کوه وايي دا يرفع ابراهيم القواعد من البيت او یاد کړه او خطوت چې ته اول ابراهيم عليه السلام بنیادونه د بيت الله او اسماعيل او اسماعيل عليه او دعای کوله از من قربا تقبل منا انك انت السميع العليم يقنا طور ذنکه او علم والے دا دعاګان د ابراهيم عليه السلام تذكور د توحيد نړډکه دعاګان دي و ربنا اذن من قربا واجعلنا مسلمين لك اوږه زمو خپل تابدار ومن او زمو د اولاد نه امته مسلمه تلک يجمععه تابدار مناسكنا اووخه مت احکام ده حجز منګه و تب علينا او قبولك توبه ز منګه فمن بر مهربانيوکا انك انت التواب الرحيم يقينن ته توبه قبلونکيو مهرباني ربنا اي ز منګربا وبعث فيهم رسولا منهم د ديونه د ديونه دا د ابراهيم عليه د منهم دې راځي غوونه دعا ده دا د دیو نه کنوې خلک وایي کنه دا پیغمبر نور دې بشر دی د انسان دې کنه دې نو په دې اختلاف کو خبره خدا عقل خبره ده کچر ته دا پیغمبر بشر نه انسان نه او دا بلکم نورانی مخلوق راغلی وې نو زمونږ د پاره اطاعت کولو خبره منله ډوب ممکن بنو څنګه دے پیغمبر حکم بکاو کنا جنگ ہو کئی پسلو نا تیار دی خیر دے وصلشت نشت دے خیر دے بے سر و سنتعداد لگ دے خیر دے جنگ کو نخلق باوی کنا تا خود نورانی مخلوق تا نسوک و جلشی نتا و گیکی گی نتا گیکی گی ندی گی خضو بچی دل تشت دے ندی پسلو نا پا کری ندی زمکی سا مسلشت دے او نوسته خووب چې دلته ناس ته چې کتر د کاکران په هملو کې نقصان باور کی نو زمو خدام ټول مشکلات دي سه نو ته جنگ کوم کوې د شوکولې تاسو هغه حکم مند لکه دې شوګي هغه دیش. زمانه کې حکيري چې چا مندل نن زبا زمانه کې بچا مندل نن دا شوکي او چې خلک مو وږي کېږي ډوډۍ نشته ده ته خوراک سامان نشته ده کودا بشورو په احزاب کې چې کله یو سړی راغی وی یا رسول الله دل وګن کار خراب د دا وګره په خېټه پورې میکاړنه تر لدې او کېټه مبارکه او تذكار کړک نه خپل د وکاړې تر لدې خلک زمون کورونه خاري دي نو کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیان او امهات اغم په هغه قلاکو په کم کې دعا ام المؤمنانو خزو بچو در ټول نو پته ولګی دا کنه د الله د پیغمبرم د غصې خبر آسان ده دا الله اللہ لئے احسان دے چی دا پیغمبر دا بشر علی گلے دے بشر دا ابراہیم علیہ السلام دعا ہم دقوا ربنا ایز منگربا وابعس پیہم رسولا ولی گا پا پیغمبر من ہم دا دیو د جنسنا بشر ولی انسان یتلو علیہم آیات کتی لولی دیو تستا آیاتونا ویعلمهم الکتاب والحکم و دیو تخی دا کتاب و دا حکمت خبر و یو زکیہم او د دې تاسکیه کای پاکه انک انت العزیز الحکیم یقینا ته زبردست او حکمت والی و مې يرغب عن ملت ابراهیم او څوک چې اوري بد ملت د ابراهیم علی السلام نه الا من سفح نفسه مگر هغه چې قمقلقړی خپل ځان دغه نفس ز خپل ځانه پر خپلې وقوف جوړ کړی هغه ته اوري بل وسوکوري ولقد استوفیناه یقینا د غره کړو مونږ فی الدنیا و دنیا کې و انه فی الاخرته یقینا هو د فاسقرد کې لمین الصالحین د صالحانو نا اې کاله له ربه کله چول د ربه اسلم تابدارشه قالم دو ول اسلمت لرب ز تابدارم د رب العالمین د مخکنه پرمان برداریمه و وصى بها ذويكره چې نو په ملت ابراهيمي باندې خلک ولاړی مشرکان هم کې نو ابراهیم رسول الله خو وصیت د بلشي کړو وصى بها ابراهیم بنيه او وصيته د دقیق توحید کړو ابراهیم الرسول الله خپل زامنو تو یاقوب او یاقوب علی السلام چې لدېونه کړغم دقه وصیت کړو ویلی و یعقوب یعقوب یا بنيه ای او اولاد ای بچو ان الله صطه ی الله غور کړه لکوم ستاسو دپاره دی نه دی اسلام فلهته موتون نه تاسو ممله کېږي الله او انت مسلمون مګر په سح کې چې تاسو مسلمانانې سدارې کو شوه ده تاسو باغ وختې موجودوي د حضره ی خوببل مووتو کله چې حاضر شو یااخبل السلام ته مرگ یعنی حالمات د مګ راغلی د قاله ل بنی او وختې چې ویللي وغ خپلو ته ما تعبدون من بعدي د سشي عبادت په کومي زمانه راست قالو نو ویليو نعبود الهاک مونږه عبادت کوو استاده خله استاد معبود او الها ابائک استاد پلاران د معبود اپلاران څوک چې ابراهيم السلام او اسماعيل السلام او عيسى السلام داغو دا سو الها واحده چې یو معبود او موږ دتون دا یو جمعماحتو د پې غبررانو قد خلت چې تیر شوي دیله د دو دپاره ما کبت غس چې دوو کړيدي ولاکو مستستاسو دپاره ماغستدي کسبتون چې تاسوو کړي دي ولا توسأونه عماکان عملون او تاسوونه به تپوس نه کېږې د اغ سباره کې چا هغوی کولوه قالو دوویل کونو هودن او نهاره تحتدو تاسو یودان شي یا نه شي یودیان بهوي یودان شي. نصوار او بووی نصوار شیتہ ته تدو نو سملار ب بیاغو مې کول ورته وایا بل ملت ابراهیم حنیفا نه يهودیت او نه نصراनिटी بلک ملت ابراهیم السلام حنیفا چا یکسو و ما کان من المشریکین اغه مشرک نو تاسو مشرکانې قولو وعمن بالله من يما نروله الله بالي وما فاغسبني انزل الينا جنتا نازل شويدي وما انزل الى ابراهيم واغس تج نازل کر شويدي ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه او عيسى عليه السلام ته ياكوب عليه السلام ته والاسبات والاسباب اسبات د سبب جمع د وصول ته وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا بَشَرًا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ مِنَ الْغَيْبِ ۚ فَقَالُوا أَنُوتُ يَنبِيُونَ مِن رَّبِّهِمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ نُؤْمِنُ بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُكَذِّبِينَ ۚ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلَا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِن رَّبِّهِمْ سِرًّا وَلَا جَهْرًا إِلَّا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ ۚ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ أُولِي الْأَرْحَامِ يُؤْمَرُ بِالْإِحْسَانِ ۗ وَيَحْثُّهُمْ عَلَىٰ الْعَمَلِ الصَّالِح پرشاند ایمان ستاسو صحابه ای کرام اللہ مخاطب کرل ده دو ایمان بکل ایمانی چه ستاسو پرشاند ایمانی راوڑو انہ ده صحابه ایمان چه پا ده حق پا معیار سنگ پورا دے معیاری ایمان دے نو کدسی معیاری ایمان دیو راوڑ انہ فقہ دیحت دو دیو ہدایت بیا مندو و ان تولو او کجرد دیو واپس شپا انما هم پی شقاق نو یعکینا دی دی دی دیو دی په مخالفت کې شقاق په هړدرمې کې دی په مخالفت کې دی په دښمنۍ کې دی فصयक فیکه وملا دغه را معنا فصयक فیکه وملا نو زردا یک پیچ کافی بشي کستاده 파ره هم د دیو کو مقابله کوي الله الله اللہ نو زرده چ کافی بشی است د پار د دیو په مقابله کې الله او هو السمیع العلیم سبغه الله سبغه الله رنگ د الله او رنگ د الله نه دین د الله دی و من احسن من الله سبغه او سبغه ډېر خیسته د الله نه د حیثیت د دین نه اند الله د دین نه د چا دین بل خیسته کې دی شي او نحنو لهو عابدون او موږ دغه الله عبادت کون کیو قل ورته اوایا اتحاجوننا في الله ايتاه جگړه کوي زمستر د الله په بارکه او هو ربنا و ربكم او حال د الله رفض موږ دې ورب تاسو دې ولنا اعمالنا او زموږ د فار زموږ عملونه دي ولكم اعمالكم او تاسو د فار تاسو عملونه نحن له مخلصون او موږ د الله لپاره خالص کون ګیو والعباده لرا ام تقولون اي اي تاسو ان ابراهيم واسماعيل واسحق چوو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحق عليه السلام يعقوب عليه السلام ولاسبات او داو اولاد قالو يهودن او نصارا چا يهوديان او يا نصوارو دا تاسو خبره کوي يهوديت کو ډير رسته جوړ شوي نصراانيت هم ډير رسته جوړ شوي دي يهوديت موسی عليه السلام نه او عیسید دی عیسیٰ علیہ السلام نپس نو تاسو یا غوی یهودیان یعنی سوارا و قول ورتا وایا اانتم اعلم و آیتاسو خفوئے ام اللہ یا اللہ خفوئی گئی تاسو خفوئے که اللہ خفوئے دی ومن ازلم و صوب دیدلوی ظالمی منداغ چانا کدما شهادت عنده چپټه کی گواہی چې د وسره ورسره پدې چې نبی ابراهيم رسول الله يهودي او نصرانيو دا روستي ور شو وي دي دا غوايو سره من الله د الله نه او م الله او نه د الله به غافل د اغسنا تعمدون چ تاسو کوي تلکه امه دا یو جماعت ده قد خلت دا ټول پیغمبران قد خلت ځمږ کتير شوې دي د دې چې دو کړې دي ولكم مستاس د پاره ما غسري کسبتم جتا سو کړې دي ولا تسالونا او نعم دا دا تاسو باندې کیګیستاسو نعمدغس کان یعملون چاوی کول تاسو باندې غم کې مپروزه چا غسو تاسو چې کوم حکم کیګی دغه حکم م نه وي او رب العالمین